— каже Русавенька. — Вона вже знає, — каже технолог. — Вона прийде до нас сама. Вона забере нас звідси. Хелена відстороняється від стіни. Вона настільки зрослася з нею за ці пів або повну годину, що їй здається, ніби вона ледве відклеюється від неї, пручаючись, борсивчись під тиском вологої нічної темряви. Вона підносить до очей руку з годинником – Пів на дванадцяту, хвилин за 10-15 по трасі повз лікарню пройде остання маршрутка. Отже, треба йти. Думати потім. Вона тихо прямує до сходів. На сьогодні з неї досить вирішує вона, але тепер вона впевнена, що поруч існує життя. Навіть тут, хоча чому навіть, саме тут, де уриваються надії. Спустившись на перший поверх. Вона будить санітара, той незадоволено супучий, позіхаючи, довго дзеленчить ключами, відмикаючи двері. Хелена швидко йде темною бусковою алеєю, голова її розколюється, і ноги тремтять. Вона ледь добігає до напівпорожньої маршрутки, і водій насторожено поглядає на неї в люстерко, що висить над його головою. Хто його знає, що за люди сідають на цій зупинці? Удома... Вона перекидає книжки і просто витрушує їх на підлогу з ящиків, котрі так і не спромоглася розібрати за весь рік, їх так багато. Нарешті вона знаходить перше видання свого Амулета Паскаля, написаного англійською, без скорочені пояснень, котрі було внесено потім, під час перекладу, за наполегливими порадами видавця та редактора. У неї ніколи не було часу та й звички перечитувати написане а тим паче видане і витіснене новими сюжетами. Але вона усе пам'ятає, і тому майже з огидою, перегорнувши сторінки з діалогами та сюжетною колізією, натрапляє на прохідні абзаци, ті, що були написані для себе. У колі герцога Руанеза під час чергової світської вечірки кавалер Демере познайомився з дивним чоловіком. Він здався йому людиною похилого віку, відомим математиком Блезом Паскалем. Для аристократа Мере той був лише диваком, котрий не мав добрих манер, занадто замкненим і сором'язливим. Пізніше, завдяки записам самого Демере, сучасники вважали, що зухвалий кавалер перевиховував Паскаля. Ось уривки з цих записів. Цей пан був сильним математиком, котрий, треба зауважити, не знав нічого, крім цієї науки, яка у світі не має жодного значення. Цей чоловік, у якого не було ніякого смаку і тактовності, постійно втручався в розмови, завжди дивував і змушував сміятись над ним. Але згодом він ставав менш упевненим собі. Почав лише слухати і запитувати, і усе, що почув, записував у свій нотатник який постійно носив з собою. Після наших спільних подорожей цей чоловік перестав думати про математику. В цей час Блес Паскаль зробив запис у своєму нотатнику «Треба тримати свої думки під замком, буду остерігатися під час подібних подорожей». Поблажливо поплескати генія по плечу. От єдина розрада сильних світу цього. Вони плескають, Геній сором'язливо і вдячно посміхається. Вони ласкаво натякають йому на те, що нині в моді фламандське мереживо, а не дешеве плетево, придбане на розі біля власного будинку. Геній шаріється. Йому м'яко кажуть, що все, чим він займається, усе, на що покладене життя, дурниці. О, він може кивнути у відповідь, але це буде механічний жест, дань ввічливості. вічливості. Страх удатися до зайвих розмов. Геній чекає на повернення, як кавалер Демере свою чергову коханку. Ось воно це слово. Хелена напружується, щоб згадати. А що згадувати? Вона все знала сама. Вона перегортає ще кілька сторінок. В один із святкових днів блез їх у візку, запряженому четвіркою коней. Коні понесли, і візок опинився на краю моста, неогородженого парапетом. Одну мить вся четвірка впала в воду, а візок якимось дивом застряг на самому краю обриву. Після цього випадку Паскаль почав страждати на безсоння, під час якого бачив видіння. Свідоцтво бата Буало, цей великий розум завжди уявляв, що бачить по лівий бік безодню. Він завжди ставив із свого лівого боку стілець, аби заспокоїти себе».